Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informal și neserios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristin, iar eu sunt Andrei. Astăzi este 18 martie 2007 și vom încerca să vorbim despre înregistrări magnetice și despre șoareci care dorm. De asemenea, astăzi ne aflat afla la mai alapărut în noua lume a electronice de la consum pentru o discuție liberă despre poziția SEPI din Hanovra. Deci, rămâneți conectat pentru a privi lumea din jurul nostru cu alții Chiar aici, la Știința.info Bine ai revenit, Andrei, la mine în -mi pot? Îmi pare bine să te văd din nou, pe o vreme frumoasă, plouă plăcut. Te-ai făcut bine? M-am făcut foarte bine. Ai o voce, adișor, sănătos? Toată lumea e sănătoasă. Păi atunci să-i drumul. Să-i dăm drumul. Este ce pentru citatul zilei? un citat din Albert Einstein care spune așa: știința modernă nu este nimic mai mult decât o îmbunătățire a bunului simț. De altfel, Albert Einstein fiind recunoscut că se putea concentra pe niște probleme simple pentru mai multe zile la rând. <laughs> Andrei, ce știre ne-ai adus pentru astăzi? Pentru astăzi, ceva discuții despre viteza de schimbare a direcției unui domeniu magnetic. Precum știi, ăsta e un lucru foarte important, aceste domenii fiind, de fapt, folosite în, în hard disk-uri Și în casetele vechi. Și magnetic. în casetele vechi, dar mai modern, în toate mediile înregistrare magnetică. Um, Știi că o problemă fundamentală pe care puțin o realizează la aceste înregistrări da. Este că dacă ai un moment magnetic și ai un câmp magnetic extern da. Atunci o forță care ți apare, de fapt, este produsul vectorial dintre cele două Și duce la o mișcare de precesie Deci, cu alte cuvinte, ceea ce vrei tu să spui e că dacă vrei ca să schimbi direcția câmpului magnetic De pe hard disk, ca să scrii în loc de 0,1 nu este foarte ușor ca să, să schimbi pentru că forța pe care o aplici tu duce la precesia spinului? N-am zis că nu e foarte ușor, vroiam să zic de fapt că nu e foarte rapid. Într-adevăr duce la o precesie, dar precesia, ca orice lucru în lumea reală, este atenuată de diverse forțe de frecare. Nu intrăm în detalii și până la urmă rezultatul că spinul, momentul magnetic, ajunge la o poziție stabilă de-a lungul câmpului extern. Această operațiune durează de ordinul a câtorva nanosecunde, deci, care, de, rapid, care este rapid. Deci o nanosecundă este echivalent la un gigahertz, dacă um, gândești invers. Un calculator deja lucrează la câțiva gigahertz. Deci e clar că este neatractiv și ai vrea ca să fie mult mai rapid. Și De, de ce, ce noutate au adus băieții ăștia? Uh, nu, data de fapt este un domeniu pe care se lucrează foarte mult și anume să aplici niște pulsuri magnetice controlate Așa. Și închipuiți că aplic un puls, deci soluția cea mai scumpă și de fapt cea mai rapidă E să aplic un puls de câmp magnetic Atunci spinul va face o precesie de 180 de grade Așa. și în momentul ăla să tai câmpul extern Așa și în acel moment îți dai seama ceea ce s-a întâmplat, că el a ajuns pe o nouă poziție de echilibru și cade acolo. Și în loc de o precesie atenuată, rezultatul este doar o rotație pe 180 de grade. Păi e ca și cum ai încerca să oprești un patinator dintr-o viteză din aia de rotație. Îl oprești brusc. Îl oprești brusc pentru că tu de fapt oprești forța care genera acel moment. Și nu-și mai păstrează din inerție mișcarea? Nu. Nu. Nu, nu, e, nu e problema de inerție. Era problema că... A dispărut, deci practic el nu mai are energie, deci re, energia cinetică de, era relativ mică. Așa. Problema era forța câmpului magnetic. Or, soluția asta se știa, dar este relativ neatractivă că presupune să aplici un câmp magnetic foarte intens într-un puls foarte scurt. Așa. Ceea ce nu era foarte ușor realizabil. Ceea ce propun uh, cei din Iulich, Iulich fiind un centru... Relativ puternic pentru cercetare în domeniul magnetismului. Este să ai magnetizarea să fie sub, domeniile să fie sub formă de discuri. Așa. Și când ai un disc, atunci obligatoriu se va forma undeva în centru un vortex. Așa. Și să folosești și să folosești atunci interacțiunea de schimb care e prezentă în, în domeniul aceste domenii magnetice. Da. Ca să creezi un vortex și un art în vortex și care se unul din ele, care după aia se anulează reciproc, având drept rezultat schimbarea direcției câmpului magnetic. Ceea ce vreți să spui în final e că poți să scrii mult mai repede. Da. Până la ce viteză maximă, spune? Ei speră ca să fie în jurul la 100 de. rezultatul final să fie în jurul la 100 de picosecunde, adică ar însemna echivalentul a 10 GHz. Suficient. Sper. <laughs> După cum știi, Andrei era fost la SEBIT, așa că trebuie să recunosc că nu mi-am pregătit niciun articol. Așa că te las tot pe tine să încep cu articolul al doilea. Bine, deci acum o întrebare. Te gândi vreodată că tu îți pierzi o trăibie din viață dormind? O, m gândit de multe ori, dar ce pot să fac? Tocmai asta e o problemă fundamentală la care s-au gândit și alții. De ce trebuie să dormim atât de mult? Uite, vezi că într-adevăr e fundamentală. Chiar mă întreb, de ce trebuie să dormim așa de mult? Și mai ales, nu atât de... că somnul e util, asta știe toată lumea. Nu, că de ce e util? De ce trebuie să, -ți, să -ți parcă parcă bagajinez energie în somn, Ca asta face așa? Cealaltă întrebare este, dar de ce 8 ore? Pentru că sunt animale de genul elefant sau balene care dorm relativ 4 ore, șoarecii dorm 14 ore. În general, ceea ce te așteptai să existe o relație între metab viteza metabolică da. și cantitatea de somn care e necesară. Ori se pare că așa o corelație nu există între viteza metabolismului și cantitatea de somn. Așa. Deci dacă viteza metabolismului e mai mare, consum foarte multă energie și te aștepți ca să dormi mai mult, să înțeleg. Da. Bun. Și nu există relația asta. Și atunci ce relație există? După părerea unor cercetători la Universitatea din California, San Francisco, se pare că există o legătură, somnul depinde de viteza de metabolism da? și de dimensiunea organismului. De dimensiuni particular, de dimensiunea celulelor. Așa. Și acesta ajută creierul pentru că există o diferență fundamentală între celulele din creier da. și celulele din restul corpului. Așa. Celulele din restul corpului au un timp de viață relativ scurt și sunt înlocuite de alte celule care le preiau funcțiile. Okay. În contrast, Cele în din neuronii nu se, nu se schimbă niciodată în timpul vieții și, de fapt, teoria lor este cumva că această perioadă de somn este perioada în care neuronii au nevoie ca toate rezidurile care s-au adunat în interiorul celului în timpul funcționării Așa. să fie aruncate. Pur și simplu neuronii își fac curat în casă cu în timp ce să. dormi. Și, și acum cu ce e corelată durata somnului? Cu cât e mai mare un neuron? Cu atât te aștepți ca individul să doarmă mai mult? După părerea lor, da. Tocmai și acest că... pentru că durează mai mult să-ți adun tot gunoiul și să-l dai afară. Și, și șoarecii cât dorm? Șoarecii dorm relativ mult. Ceea ce înseamnă că au un neuron mai mare decât al nostru? Care înseamnă că relativ Probabil. la dimensiunea corpului, neuronii sunt relativ mari. Adică trebuie să te uiți și la faptul că un șoarece e de 200 de ori mai mic decât tine. Deci și complexitatea, complexitatea creierului. Da. Păi asta îmi sună așa că pe viitor, când creierile umane o să fie din ce în ce mai mari, văzut filmele de science fiction, atunci înseamnă că oamenii ăia o să trească să din ce în ce mai mult. Dar oricum sperăm că vor trăi din ce în ce mai mult. <laughs> să se bucure mai mult de viață. Cristi. Încearcă să ne mai distrezi un pic Hai să vă distrez cu o glumă despre Heisenberg Celebrul uh, autor al principiului de incertitudine care sună cam așa Un polițist îl oprește odată pe Heisenberg pe autostradă Pentru că acesta mergea cu viteză foarte mare Și polițistul întreabă Domnule, dumneavoastră știți cât de repede mergeți? Și Heisenberg răspunde Nu, dar știu cu foarte mare precizie unde mă aflu Christi, am auzit că ai fost la Sebit în Hanovra. Recunosc că e un loc pe care am vrut să-l vizitez de întotdeauna și n-am reușit niciodată. Dar mai întâi pentru cei care nu știu, zine ce e aia Sebit. Sebit este o, o expoziție foarte mare care cele mai importante companii de electronice din lume prezintă în principal produsele noi cu care vor să atace piața. Și ca să facem o comparație ai fost vreodată la târgul de la București? Am fost, să ști, cum a 10 ani, cred că când eram student. Mi-aduc aminte la București că era practic o sală imensă, unde se făceau toate, toate prezentările. Aici, la Hanovra, erau aproximativ, să zic, cam 7-8 sălii de dimensiunea a celei de la București. Și la Las Vegas cum e? Las Vegas e ca suprafață, e comparabil cu Hanovra, în schimb, ca atmosferă, e un pic mai american și prezentările sunt un pic mai agresiv. Dar să revenim și nu știu cum să traduc în românește, dar cuvântul gadget e mult prea folositor în limba engleză. Ce gadgeturi noi ni s-au promit? După ideea, haide să încercăm, haide să facem produsul, dacă cineva îl cumpără bine, dacă nu, nu. Asta este. Și ca și... să dau un exemplu aici uh, Un exemplu care, care într un anume fel M-a impresionat A fost uh, adoptarea Așa numitelor iPod-uri Știi despre ce e vorba? Știu iPod Recunosc sunt, că n-am cumpărat niciunul până acum Pentru mine dar. Uh... iPodurile să sunt foarte scumpe Dar uh, m-a mirat foarte mult Că au existat foarte multe companii Care propun așa numitele docking stations Pentru aceste iPod-uri Sunt niște aparate electronice adiționale, în care iPod-urile vin și intră, iar toată informația de pe iPod se duce pe acel aparat, după care se transmite mai departe, fie pe televizor, fie într-un radio, fie în mașină sau mai știu unde. Deci, cu alte cuvinte, în loc să asculți la căști sau în loc să te uiți pe ceea ce numesc un videopod, deci să te uiți pe un iPod la un video, baci iPod-ul în aparatul ăsta adițional și după ce vezi filmele de pe iPod, le vezi la televizor sau asculți, să zicem, un podcast, îl asculți la radio, pur și simplu. Asta, după mine, era ceva de așteptat datorită succesului enorm pe care l-a avut iPod-ul. De altfel, este foarte uzual acum în Statele Unite ca mașinile noi care se vând să aibă posibilități de conectare a unui iPod. Dar știți ce e ce foarte ciudat și am întrebat pe toți și la, la nimeni n-am găsit așa ceva. I-am întrebat dacă stațiile astea, docking station, au cumva posibilitatea ca și MP3-urile obișnuite să fie, să fie conectate. Dacă vrei îți răspund eu, dacă Ia nu răspunde. știau ei, nu. În principiu, iPod-ul folosește un uh, protocol de comunicare proprietar al lui Apple. Și fiecare care face un astfel de gadget îi dă câțiva dolari la Apple pentru dreptul de a folosi protocolul de comunicare. Pentru că nu există o standardizare a acestui protocol, pur și simplu orice alt MP3 va folosi propriul lui protocol și aici se creează de fapt problema. În momentul în care toată lumea folosește același standard, de exemplu cd de atunci produsele se vând mult mai ușor și oamenii cumpără pentru că n-au acele probleme. După, după cunoștința ta de piață, este acum un moment de contitură în care poate ca iPodurile încep să preia piața, iar peste 20 de ani nu o să mai găsim MP3 player-uri obișnuite pentru că nu au, uh, nu au standardele și o să găsim numai iPod-ul și o să fi nevoie să cumpărăm numai iPod-ul la prețuri ridicate? Nu. Pur și simplu, probabil, ceea ce se va întâmpla este ca acest protocol de comunicare de pe iPod să se impună în întreaga lume, la fel cum s-a implus Microsoft Windows. Nu cumperi calculatoare de la Bill Gates, dar în continuare îi folosești sistemul de operare. Deci nu vor fi iPod-uri, dar vor folosi ca protocol, probabil ca protocol de comunicare, pur și simplu pentru că toată lumea vrea ca toate acestea să fie. Sau va fi un alt tip de Wi-Fi sau ceva. Dar ceea ce e presiunea cea mai mare care apare pentru toate aceste tipuri de gadget-uri este să fie complet inter să poată comunica oricum, oricând cu oricine. Da, extraordinar. În orice caz, e un punct câștigat pentru iPod și am rămas chiar surprins că alte firme, de cum sunt de exemplu firma Creative, care își fac propriile sare MP3 playeruri, vând nu numai MP3 player pe care ei le fac, dar vând și Docking Station pentru iPod. Deci pur și simplu ajută concurența aici. Nu ajută concurența, se ajută pe ei înșiși. Puțină lume realizează că, de fapt, aceste produse electronice în sine se vând în pagubă și profiturile provin din aceste periferice. Gândește-te că îți cumperi un iPod pentru banii pe care îl cumperi și după aia mai dai încă 20 de dolari pentru un cablu, care la preț de producție valorează câțiva cenți. Asta pentru că ai dat-o deja 100 de euro sau 100 de dolari pe un iPod. Și că pentru de că ce... deja ai nevoie de acel cablu și pentru că ai nevoie și îl vei cumpăra oricum, acolo sunt profiturile cele mari. Și de aceea vin aceste companii și vând aceste periferice, pentru că ele de fapt aduc profituri majore companiilor care le produc. dar totuși iPod-ul este succesul comercial de astăzi. Ceva gadget-uri pentru succesul comercial de mâine? Am aici, am adunat o grămadă, am uh, folderele în fața mea, o să le parcurg rând pe rând, o să explic despre ce e vorba și aștept să faci comentarii, tot la fel de persistente ca și cele despre iPod. Sper să reușesc. Primul este un, uh, un uh, cum se numește, o memorie USB, care are un uh, sistem pentru identificare cu ajutorul amprentelor încorporat. Foarte mic, sistem optic, deci dacă îți pierzi uh, USB-ul, uh, nu ți-e frică că altcineva îți poate copia datele. Da, deci există presiuni mari din uh, cadrul companiilor ca să se folosească o protecție mai bună pentru USB-uri și laptope. Se pare că la ora actuală 90% din pierderile de informații în marele companii au tocmai datorită acestor uh, jucării mici. Pentru că asta așa de mici se pierde așa de ușor. Da. Uh, un alt gadget aici este forma de un uh, sistem care măsoară electrocardiograma deci uh, semnarele electrice de la inimă în special bătăile inimii. De data asta este un sistem foarte mic de să zicem 2 cm pe 2 cm. Uh, unde omul își pune un deget pe o parte, un deget pe celălalt și este deținat în mod special copiilor. De ce Pedro? tocmai copiii? <coughs> nu știu să-mi răspundă. Am întrebat pe individ, dar nu știu să-mi răspundă de ce tocmai copiii. Bănuiesc că la copii se măsoară mult mai ușor, pentru că eu l-am încercat și am fost foarte surprins de calitatea destul de scăzută a aparatului. Deci, după mine, un produs care nu va avea un mare succes pe piață pentru că ar trebui să fie pentru bătrâni bună observație. Uite un altul care poate că uh, provine de la NEC și este vorba de o cameră de uh, fotografiat care se așează ca un fel de talisman la gât și care îți ia fotografii din când în când ca un fel de amintiri uh, iar ceea ce vor în viitor este practica să creeze un fel de filmuleț al zilei. Dacă își îmbunătățește tehnologia tu la sfârșitul zilei poți să uh, poți să uiți la toate întâmplările care au fost în acea zi, să-ți aduci aminte. Ce zici? asta o să aibă succes? Uh, nu știu, dacă m-a judecat pe mine, nu, dar nu numai se extinde la restul lumii. Probabil că se vor găsi destui care să o compere. Uh, <coughs> alta care a plăcut în mod special Mircea, <coughs> o altă firmă care produce uh, două sau trei tipuri de aparaturi. Primul este un aparat foarte mic în care sufli. Și care îți spune uh, care este concentrația de alcool. Dacă concentrația de alcool este prea mare, desigur că te sfătuiește, că nu poate să te și oprească, te sfătuiește să nu te sui la volan. Am înțeles că deja în Japonia Toyota a început să scoată mașini în care îți verifică automat concentrația de alcool din respirație și nu pornește motorul. Atunci asta nu e pentru mașinile japoneze, pentru mașinile din România, deși mă îndoiesc acolo oamenii să folosească. Pe lângă aparatul ăsta, compania respectivă vinde și un alt aparat care e poate mult mai interesant și care se numește Kissmi. Este dedicat îndrăgostiților și ideea este ca individul înainte ca să-și sărute prietenul sau prietena, să sărute acest aparat. Iar aparatul îi va spune calitatea... Um, calitatea aerului, ca să spun așa, dacă s-a spălat sau nu. Un produs absolut romantic. După care armaratul urmează să te sfătuiască dacă s-a sărut prietena sau nu, sau te să te să speli pe în <coughs> Un alt aparat care mi-a plăcut, de la Aeromix, este vorba de un MP3 Wireless. Asta înseamnă că nu mai există niciun fel de fir care conectează aparatul MP3 care e undeva în buzunar și căștile care sunt atașate la urechi și bineînțeles că sunt, că, că utilizează o baterie ca să primească semnalul. Și cât timp ține așa o baterie? Ups, uite că n-am întrebat, cel puțin că... a ținut un minut cât am ascultat eu. Asta e problema mea cu genul ăsta de aparate, este că atunci timpul de baterie e prea mic și întotdeauna m-am întrebat de ce nu facem pe 3 playere direct integrate în căști. Deja, dacă te uiți la ultimul model de, de al lui Apple, are cam 2 pe 2 cm, care mi s-ar părea foarte ușor de integrat în, în, în niște căști. Cred că unul dintre motive este cum comand tu uh, melodiile. Vrei să, spui, vrei să spui următoarea melodie sau să oprești melodia sau să o dai de la început? Și atunci când sunt în căști, sunt mai ușor, mai greu de comandat, dar bine poate că proiectul care s-a derulat în Philips, unde oamenii au reușit să găsească o soluție la problema asta prin atingerea suprafeței exterioare a căștilor. Suprafața exterioară a căștilor era metalică și în momentul când o atingeai, se colectau semnalele electrice, iar dacă atingeai de două ori însemna că vrei ca să vezi următoarea melodie, dacă atingeai de trei ori știu și o să oprească și așa mai departe dar probabil că sunt niște soluții mai mult da, gadget în orice caz asta mi-a plăcut pentru că e bună de, pentru bicicletă un alt aparat aici un telefon mobil cu un buton încorporat pentru, pentru urgență bine nu prea arată ca telefon mobil dar dacă îl desface un telefon mobil, el are în și un un chip GPS integrat Asta însemnează că uh, telefonul mobil știe precis în orice moment unde te afli. Iar tot atunci când ai o problemă ai căzut jos și ești, uh, să zic așa, nu mai poți ca să mai, să mai suni, să mai sun 1, 1, 2, apeși doar pe butonul roșu respectiv, informația se trimite la spital, salvarea vine și te ia exact din locul unde ești pentru că știe, pentru că are sistem GPS încorporat. Și am vorbit cu cei de acolo și spre surprinderea mea nu știam, Uh, chip-urile astea GPS au, așa, au ajuns așa de mici, la dimensiuni de un centimetru pe centimetru, că pot să fie incorporate chiar și într-un ceas. Da, deci adevărul e că funcționalitatea de GPS mi se pare una din cele mai importante la ora actuală. Și visez la un telefon mobil care să fie și GPS și wireless și în general să funcționeze ca un laptop. Și să facă și poze și te duci atunci Perfect. la Samsung. Pentru că am rămas impresionat, acolo aveau o expoziție cu uh, primele telefoane mobile din lume, deci pe un anumit domeniu, de exemplu, primul telefon mobil cu uh, aparat de fotografie cu 10 megapixel incorporat. Deci eu nu vreau 10 megapixel, ca e mă deranjează că atunci are raportul de semnal zgomot foarte slab. 2 megapixel mi se par suficienți, vreau să fie mic, dar să aibă distanță focală mare. Tu vrei lucruri bune. Eu vreau lucruri bune. Hai să spun un alt gadget care m-a mirat, știi? Că a existat ani de zile în, com în competiția companiilor care fac uh, ecrane cu cristale lichide pentru televizoare sau pentru computere ca să se îmbunătățească așa-numit unghiul sub care vezi foarte bine. Când te uiți perpendicular pe un ecran uh, de televizor cu cristale lichide se vede bine, însă în trecut dacă te ducea dacă te uitai sub un anumit unghi nu se da. mai vedea bine. Ei bine, la ora actuală, toate companiile din lume au reușit ca să-și facă asemenea ecrane cu uh, spun ei, cu niște unghiuri de vedere foarte bune. Așa că spun ei că dacă te unghi, să zic, la un te ung, sub un unghi la 45 de grade, atunci ai reușit foarte bine. Deci, la ora actuală, cele mai bune care sunt date sunt la 178 de grade, încă mai ai, deci practic la un grad dacă te uiți la un grad relativ la suprafață, să mai ai încă 20% din intensitatea luminoasă. Ei bine, contrar acestei competiții fioroase, nu, să spunem, a existat o companie sau există o companie care a ajuns la concluzia că făcând ecrane cu cristale lichide care să se vadă foarte bine în toate direcțiile, se pierde, se pierde poate o piață și anume din cei interesați care, ca să vadă ecranul cu cristale lichide numai de pe perpendiculară. Să zicem că ești la servici și lucrezi cu computerul și șeful tău vine din laterală. Și tu nu vrei ca șeful tău să vadă ce faci tu pe computer. În momentul ăsta e o problemă, pentru că probabil că șeful tău ți-a cumpărat unul dintre ecranele cu cristale lichide foarte performante... În așa fel încât el chiar fiind la o, zis, 178 de grade, el poate să vadă foarte bine ce faci tu. Și atunci chinezii ăștia au construit un, un o folie de plastic, o folie de polistiren, dacă nu am înșel, în orice caz e prelucrată special, care se atașează pe suprafața cristalului lichid, în așa fel încât tu dacă acum te uiți sub un unghi, nu mai vezi nimica Adică cu alte cuvinte au făcut ecranele cu cristale lichide din nou proaste cum erau înainte. Excelentă invenție. <laughs> Revenind un pic la motivație, de fapt, asta este un pic să, să se vândă pentru acei care lucrează pe laptop și în tren și în avion și în mijloacele transport în comun și au informații pe care n-ar vrea să le vadă cei de alături. A, deci ajungem din nou la business. Ajungem din nou la business. Băi, și atunci nu mai bine să-și cumpere unul vechi care nu se vedea decât pe perpendicular. Ai bine, uite am aici altul. Probabil că recunoști că este vorba de un sistem de semnătură, de semnătură electronică. De fapt nu e vorba de semnătură electronică, e un aparat, nu? E un aparat pe care omul semnează efectiv. Iar aparatul pe care semnezi copiază semnătura. Su formă electronică în interiorul computerului. Dar nu copiază numai imaginea semnăturii. Deci nu numai uh, imaginea pe care poți să o copiezi la Xerox. Dar copiază de asemenea și viteza cu care scrii, momentele de timp la care scrii. Iar în plus copiază și presiunea creionului asupra suprafeței. Deci dacă cineva încearcă să copieze semnătura asta electronică, să zicem în primul rând făcând o copie Xerox, nu o să meargă niciodată. Dacă încearcă să copieze, să scrie semnătura cu mâna aproximativ în același timp, cu aceeași viteză tot nu va merge pentru că trebuie să și apese exact așa după cum a apăsat cel original. Și toate aceste trei informații se stochează electronic în fișierele de acrobat și după aceea pot să fie trimise mai departe. Da, sună foarte interesant. Singura mea problemă, ca de obicei eu am numai probleme, este legată de reproductibilitatea propriei semnături. Am avut toate probleme la bancă că mi-au zis că nu e semnătura mea, deși era semnătura mea. Eu mi-am încercat propria mea semnătură și am avut o reproductibilitate de 80%. Ceea ce că din, din 5 încercări un hoț putea ca să-mi reproducă semnătura. Chiar având incorporat chestiunile de timp, chiar având incorporat chestiunea de presiune, deci toate, toate aspectele astea era foarte slabă în A căsimătura. Aia. Deci depinde cum numești foarte slabă. De aceea vă recomand întotdeauna când vă cere cineva să vă semnați scrieți-vă numele și prenumele, citeți. Este extrem de greu de reprodus acest tip de text. A, și am aici un alt gadget. E vorba de îmbrăcăminte. A citat acolo o să zic așa un salon în care erau prezentate tot felul de haine, tot felul de cu tot felul de gadget pe ele. Le-am, ca să spun așa, le-am cuplat sau le-am adunat în trei grupe. Prima, este, prima grupă este a, așa numite rolă, să zic MP3 player-uri, în haine. Deci cu alte cuvinte, în loc ca să-ți pui MP3 player-ul în în buzunar și să tragi firele la căști să sculți în urechi Aia nu Ei bine, îl pui în buzunar Dar de fapt MP3 player este deja băgat, încorporat în haină Deci are decât una, o bucată USB De unde poți să pui și tu datele de pe computer După aceea firele trec prin haină Ajung undeva în dreptul gâtului Și de acolo, bineînțeles că ies două căști foarte mici Pe care poți să le pui imediat la, la ureche <laughs> Bineînțeles, hainele poate să fie spălate fără să se strige. A doua, a doua categorie era hainelor care te încălzesc, haine care au baterii incorporate. și atunci au țin de cald. O, foarte simplu. Și a treia categorie era hainelor cu celule solare. În mod special, spuneau ei acolo despre, despre sau discutau acolo despre um, gențile de laptop care au celule solare. Și care se încarcă automat atât timp cât laptopul este, este înăuntru. Deci dacă te duci cumva în Sahara, pui laptopul deci, acolo. Recunosc că acum că am auzit-o pentru prima dată, mi se pare o soluție foarte interesantă. De altfel, din punctul meu de vedere, unul de lucrurile importante la un laptop la ora actuală începe să fie mobilitatea și timpul cât te țin bateriile. Deja sunt laptop pe care rezistă 7-8 ore să lucrezi pe ele și o astfel de soluție personal mi se pare interesantă. Iar revenind la haine din punctul meu de vedere cu încălzirea globală și cu temperaturile vara de aici din București haine cu aer condiționat n-aveau? <laughs> nu <-am> <laughs> Și pentru că eu aș ceva atât de internațional Sebitu România ai văzut am văzut mulți, mulți gură casă ca și mine, care să se uită pe acolo, dar mă că tu te referi la românii care prezentau ceva. Evident! <laughs> da, a existat un stand românesc cu foarte, foarte multe filme de software, ceea ce, să zic așa, nu este de mirare. Și bineînțeles că nu m-am uitat foarte mult la software, pentru că, după cum știi, în asta nu discutăm foarte mult despre software. Cu toate astea am reușit să găsesc uh, la români. Un grup, o companie, compania se numește Smart Tech International, care fac și ceva de hardware. Și? Ce fac exact? A, ce fac exact? Eu aș zice că ei sunt un fel de urmași a lui Ștefan cel Mare. A, știi cum transmitea a, Ștefan cel Mare semnalele când veneau turcii? Pentru că turcii ajungeau la graniță și într-o zi, două, puteau deja să fie la Suceava și trebuia să știe imediat. Făceau focul. Făceau focul, nu e așa? Da. Făceau un foc pe un deal. Da. Și atunci pe dealul următor erau alți moldoveni care vedeau că s-a făcut focul și făceau și ei focul. Pe dealul următor iarăși erau alți moldoveni care vedeau că făceau și ei focul și uite așa, din foc în foc în foc în foc, informația ajungea la Soceava. Ei bine, eh, compania asta românească face un aparat care se numește Light Link, care transmite datele de la o locație la alta după același procedeu, da? Să spunem așa, să spunem că tu te afli într-o situație în care vrei să transmiți date, vrei să zicem vrei să te conectezi la internet sau altfel de date, într-o zonă care este inaccesibilă. Deci, vrei să îi trimiți pe vârful unui munte și nu vrei acum ca să pui cabluri sau uh, să faci altceva instalații care sunt foarte scumpe, pur și simplu vrei să transmiți date pe vârful muntelui. Metoda prezentată de cei de la Smart Tech International este foarte simplă. Este vorba de un dispozitiv pe care poți să-l vezi eventual aici, da? un reflector. Un reflector nu foarte mare, să zicem, mare, cam 30 de centimetri pe 30 de centimetri. În interiorul reflectorului sunt așezați niște laseri sau niște LED-uri. Da? E vorba în cazul ăsta de 4 sau mai mulți laseri, a câte 50 de milivați fiecare. Da? Și lumina de la laser este după aceea îndreptată înspre receptor, situat la o distanță de 2 km mai departe. Da? Și este un semnal luminos care se transmite dintr-o parte în alta. Bineînțeles că după aceea laserii sunt lăsați ca să, să fie porniți și opriți cu o frecvență foarte mare, în așa fel încât să poți transmite datele digital dintr-o parte în alta, okay. ajutând la viteze de transmisie de până la 100 de. Megabit pe secundă. O doar mică, 100 de megabits pe secundă? Nu, nu, nu, a zice doar, pentru că tot acolo am găsit și uh, o firmă competitoare. Uh, stai să vedem cum se numește. Da, uite că nu-i găsesc acum numele. Uh, în orice caz, uh, nu aveau nici ei viteze foarte mari. Deci aveau viteze de câteva sute de megabits pe secundă. Deci, din punctul meu de a gândi mai critic... Este, de ce mai aș complica cu așa ceva, care are o rază doar de 2 km, da. necesită să te afli în raza de vedere a punctului țintă, când poți să-ți un abonament la Iridium sau un alt sistem de comunicație mobilă prin satelit, care recunosc că sunt extrem de scumpe, dar au avantajul că sunt accesibile în orice punct de pe glob. Păi chiar tu ai zis că sunt extrem de scumpe pe păi când sistemul ăsta al cumperi o singură dată Te costă la câteva mii de euro Poate Viteza poate că nu ți se pare ție foarte mare Dar imaginează-ți că dacă e vorba de o singură locație Câteva da. sute de megabits Pe secundă îți ajunge Nu stă <coughs> mai mult Și este o investiție pe care faci o singură dată Și după aceea nu mai plătești niciun fel de abonament niciunde Da, probabil Deci mi, -mi se pare că există o, o, o, o piață aici, chiar dacă o piață nișă și pe care cei din România și competitorilor se bat. Și eu sper că cei din România să câștige, nu, că doar sunt urmașii lui Ștefan cel Mare. Și pentru că tot ce este despre gadgeturi, care de fapt au fost gadgeturile tale favorite? Ce te-a impresionat? Eh, uh, mare mele favorite au fost referitoare la uh, tablele școlare. Când eram la școală, scriam pe o tablă cu o cretă. Foarte învechit, între timp am aflat că creta este și dăunătoare sănătății. Ei bine, pe viitor, copiii noștri vor avea, vor avea norocul ca să folosească altfel de table. Table electronice. Care loc să scrie cu creta? Poate pot să scrie cu un fel de creion electronic, iar informația de pe tablă să fie trimisă automat spre computer, să fie salvată spre computer, sau eventual să fie corelată cu un proiector. În momentul în care tu scrii, proiectezi deja imaginea pe perete și chiar poți să și interacționezi cu computerul. Dacă, de exemplu, proiectezi pe perete Microsoft, proiectezi exact ecranul computerului, când apeși cu creionul pe tablă pe diferitele butoane, în dreptul unde te afli, atunci computerul va ști că tu ai apăsat pe butonul ăla, va deschide o anumită fereastră și așa mai departe. E un fel de interactivitate care o face foarte atrăgătoare pentru copii. Și am aici a, trei asemenea exemple. Sunt trei tehnologii diferite. A, prima tehnologie este destul de logică și aparatul de fapt este poate cel mai scump dintre toate trei, ceva de câteva mii de euro. Este vorba de o tablă care are în spate un ecran rezistiv. În momentul când apeși orice creion poți să apeși și cu degetul, nu trebuie neapărat să apeși cu creon special, se face un contact în punctul în care ai apăsat tu și atunci tabla asta știe precis unde ai apăsat. Poți să scrii și colorat, pentru că există niște creioane care sunt așezate de culori diferite în josul tablei și tu în momentul când iei creionul din josul tablei, foarte simplu, tabla știe ce creion ai luat. Deci știi practic ce culoare are creionul. Interesant. Simplu. Și în momentul când apuși să scrii, e scrie cu culoarea respectivă. Și cum am spus înainte, poți să folosești asta în combinație cu un Beamer ca să interacționezi. În special, ei încearcă să vândă uh, tabla asta companiilor, pentru că spun că poți să interacționezi foarte bine. Deci dau exemple de interacțiune cu, cu Excel, Sheets, cu, uh, cu programe de business. Dar poți să faci și pentru copii. Poți să faci ca copiii să deseneze, informația să fie salvată pe calculator și așa mai departe. Asta da. este prima tehnologie. O tehnologie competitoare și mult mai simplă. Constă dintr-un aparat care se așează la o tablă obișnuită undeva în colțul de jos, colțul din stânga jos. Da? Da. Pe deasupra folosește și niște creioane speciale de scris. Deci nu poți să scrii cu degetul să spunem. Aparatul uh, are incorporat un laser și un uh, sistem de receptare a ultrasunetelor. De ce? Pentru că el practic vrea să detecteze exact unde este precizi, uh, să, să detecteze exact unde se află creionul pe tablă. Da? Are un laser în colțul din stânga jos aparatul respectiv care e mic să zicem are cam 20 pe 20 de cm, Are un laser care baleiază suprafața ecranului paralel cu suprafața. Mă funcționează și, ca un radar. Ca un radar, exact. Și în momentul când găsește locul respectiv, spune, uite, ăsta este unghiu, după aia folosește și ultrasunetele ca să afle distanța și știi unghiu sub care se află și uh, distanța, atunci poate să găsească direct locația. Sistemul respectiv costă cam 1000 de euro, însă, sincer să fiu, nu este impresionat. Adică, Merge destul de prost. L-am încercat și scrie încet, se scrie încet, rămâi în urmă. Dacă scrii mai repede puțin, deja nu te mai urmărește. Deci nu cred că se va bine are calitate foarte scăzută. Iar al treilea, un, un sistem care i-a plăcut foarte mult lui Mircea, foarte simplu de data asta, nu are de-a face cu a scrie pe o tablă, ci are de-a face cu cum se vor da lucrările de control, poate pe viitor, și anume aproape ca în Parlament. Fiecare copil primește o telecomandă. Întrebările sunt puse pe un perete, sunt proiectate pe un perete, iar uh, elevii ca să scrie întrebările pe foaie de hârtie, pot ca să apese direct pe telecomandă, să spună este A, B sau C sau D, nu? Ca în Parlament să spună, am votat da sau nu. După care sistemul adună instantaneu toate răspunsurile, le păstrează în computer, și de asemenea poate să dea și o statistică. Câți copii au făcut bine, câți nu și eventual cine a făcut bine, cine a făcut nu. Și am rămas surprins pentru că într-adevăr este atractiv la copii. Copiii care erau acolo se jucau cu el. Îi plăceau, le plăceau. În momentul în care vor fi teme reale și examene reale, cred că plăcerea va scădea brusc. <laughs> Dar pe de altă parte ce mi-a plăcut la Mircea a fost că a observat o... O, o slăbiciune foarte mare a sistemului, care de altfel costă cam 2000 de euro, zice, păi de-aia pot să văd foarte bine vecinul meu pe ce a apăsat pe ABC sau de, păi care te recomandă a mână. E mult mai ușor de văzut de la da. distanță decât al scrie pe foaie de Recunosc <laughs> că probabil ca succes la copii va fi limitat și nu se pretează decât pentru întrebări de răspuns multiplu. Pentru că nu poți să te aștepți de la copii. Da, copil. adevărat, dar nu trebuie să fii foarte exigent, că probabil dacă e vorba de întrebări serioase le faci pe foaie de hârtie, dar dacă e vorba de întrebări în care copiii să învețe interactiv și să învețe cu plăcere, atunci poți să o faci așa, dacă se mai copiază pe aici pe acolo nu e important. Din ce mai povestit rămân la prima dintre table, cea cu rezistivă. Că mi s-ar părea într-adevăr ceva interesant și care poate când prețurile vor scădea va avea va fi efectiv folosită într-o școală mai scumpă într-o școală, da, care poate să-și permită să-și plătească Andrei, am ajuns la sfârșit o emisiune de astăzi ai învățat ceva? Mai ții minte ceva? Evident că mai țin minte. Dar au fost tot felul de jucării electronice pe care le-aș vrea și tot felul de jucării pe care nu le-aș cumpăra. Bine, atunci. Te aștept și săptămâna viitoare la mine în pod? Voi veni cu cea mai mare plăcere. Să să fie și vremea mai frumoasă. Deja, dacă atunci când am început ploa, astăzi se vede, acum se vede deja un cer albastru și frumos. Bine, atunci. Pe săptămâna viitoare. Pe săptămâna viitoare. Andrei și Cristi vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, știința.info. Și nu uitați că dacă vreți să adăugați comentarii cu privire la emisiunile noastre, o puteți face pe forumul site-ului, unde puteți adăuga și sugestii pentru emisiunile viitoare. De aici din Olanda vă urăm o săptămână plăcută! Săptămâna.